33. Legea excelenței Piața aduce încasări și recompense excelente pentru randament excelent, produse și servicii excelente. Companiile ale căror produse sunt cotate printre cele mai calitative de pe piață pot cere prețuri mai mari și pot câștiga mai mult la fiecare vânzare. Angajamentul de a pune la dispoziție produse și servicii de o calitate excelentă este cea mai sigură și previzibilă strategie pentru obținerea succesului în afaceri. Primul corolar al legii excelenței este Piața aduce recompense medii pentru randament mediu și recompense reduse pentru randament redus. Piața nu este decât un barometru. Îi recompensează întotdeauna pe cei care îi oferă bunurile și serviciile pe care și le dorește la prețuri pe care este dispusă să le plătească, însă pedepsește întotdeauna companiile care nu vor să facă acest lucru, refuzând să le cumpere ofertele. Cheia succesului în afaceri este obținerea unei reputații pentru excelență în tot ceea ce faceți. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Angajați-vă să atingeți excelența în muncă, în special în ceea ce privește zonele cheie și competențele de bază. Hotărâți-vă chiar astăzi să ajungeți în rândul celor mai buni 10% din sectorul dumneavoastră de afaceri, indiferent de ceea ce faceți. Acest angajament de a atinge cea mai bună performanță vă va aduce pe drumul cel bun pe care trebuie să l urmați în cariera dumneavoastră mai repede decât orice altă decizie pe care o puteți lua. 2. Formați-vă reputația de a fi acel tip de persoană care caută în permanență moduri de a face lucrurile mai bine și mai repede. Oferiți-vă voluntar să îndepliniți sarcini și îndepliniți-le cât mai repede. Viteza este o componentă cheie a excelenței, în special în forma în care este percepută de clienți, iar clientul are întotdeauna dreptate. Lăsați-mă acum să rezum aceste legi pentru dumneavoastră. Cheile succesului în afaceri au fost întotdeauna aceleași. S-au publicat peste o mie de cărți și numeroase articole, însă toate sunt centrate pe ceea ce eu numesc cele cinci mari reguli. În primul rând, produsul sau serviciul trebuie să fie cât mai bine adaptat la piața existentă și la ceea ce oamenii doresc, au nevoie și sunt dispuși să plătească. În al doilea rând, centrul atenției companiei trebuie să fie marketingul, vânzările și obținerea de venituri. Incapacitatea de a se concentra asupra vânzărilor este cauza primordială a eșecului în afaceri în orice tip de economie. În al treilea rând, Trebuie să existe sisteme interne eficiente de contabilitate, de gestiunea a stocurilor și de control al costurilor. În al patrulea rând, este necesar să existe un sens clar al direcției și un nivel ridicat de sinergie și de lucru în echipă în rândul directorilor și al personalului din organizație. În cele din urmă, compania nu ar trebui niciodată să înceteze să învețe, să se dezvolte, să inoveze și să progreseze. Japonezii numesc acest lucru procesul lui Kaizen. W. Edwards Derming, părintele calității atât în Japonia cât și în America, a arătat că pregătirea continuă și îmbunătățirea permanentă a aptitudinilor la toate nivelurile companiei este cheia pentru a obține un avantaj competitiv semnificativ și un succes pe termen lung în afaceri. Practicând legile afacerii, puteți construi o companie sau o carieră de succes care vă va aduce toate recompensele și satisfacțiile pe care le doriți în viață.